Radul lui Angel. Scenariu de Noi Smirnov și Teodor Simion. Radul lui măi, din ochi negrin, lăcrimân, și de radul întrebân, da, dumami, măi, din ochi negrin, Cântecul și acesta cu de mânire, s-a născut pe plaiuri în sub streșini de munți. Poate care sunat oară, după ciocnet de căne aborite de vin. Chiar sub tavanul de bârne afumate al hanului în care aflăm începuturile istoricirii noastre. Era un han nearătos, dar așezat la drumul mare, cu deschidere atât spre Pitești, cât și spre cetatea lui Bucur. Deseori zăboveau prelungă aici, chiar stăpânii de pământuri și păduri ai Ținutului, și atunci angiul angel nu știa în ce chip să le mai îndestuleze petrecerea. <guss> <guss> ce vă mai poftește inima boierilor, să mai frigem niște puiculiețe boierică Să mai aduc o bărdacă boierică-l-stea? Adă, adă, adă, adiure. Aduc! Adă tu mai bun, că noi suntem și stăpâni și prieteni! Da, asta așa e! Auzi, asta. crușmare, prieteni! E, doamne, doamne, mare cinste-mi faceți! Mai umple cănile astea! Că moarte Da, îndată, îndată! Așa, așa... Jupune Jupâne, Anghel! Da, mai lasă-mă, mă tângului, vezi? am o vorbă să spun. spun. Auzi, eu o poveste cu niște drumeți care așteaptă afară. Hai, Stai, stai, stai, că vin! Așa, acum nu mai audă ăștia, zi? Sunt patru Sunt patru țărani din munte. În drum către București Și-și cer găzduire pentru la noapte Dar nu le-ai spus că toată o dăile de lume Da, dar aflai ceva despre ei care cred că te-ar pune pe gânduri Ce? Hai, zi, zi, zi Ăștia patru merg la domnie să părască pe boierii Hârstea și Golea Că le-au luat pământul prin înșelăciune Au la ei un zapis vechi cu care și-ar dovedi dreptatea lui. Un zapis, zici? Hmm, I-aș putea face pe boierii mei să mulțumească în genunchi <laughs> Ia, ia, poftește Mitra culcă i în din fund și dă -le de băut, mă dă -le da. cât vor, Ei, eradule, hey, hey, Radule, te Iar hmm. ai dormit în jură unde puteam să dorm? Mai auzi ce alarmă faceau boierii Și alții au petrecut Dar le va da prin piele Ce vrei să spui? Hei, multe blestemății se mai petrec la hanul ăsta Dar ce-a fost azi noapte? Ce -a fost? Tatăl tău și cu Mitrea i-au învătat pe țăranii De-au dormit în odaia din fund și le-au furat un zapis Cu care oamenii mergeau la judecată, la domnie I-am văzut eu A făcut tata una ca asta? Dar de ce tu-i fi mirând? Da, știu că e un om rău Dar pe tine te, mereu de când te slujnică, dar mereu când te-a sărman. Mm, asta nu voi îngădui. Unde fugi, Radule? Tată. Ce-i dă-napoi zapisul pe care l-ai luat de la oameni aceia. A? A, zapisul. Și de ce să-l dau fiulă? Că e a lor, e averea lor. A, cam iute te găsi să mă-nfrunzi. Și... Zi să-l l dau, a? Da, tata! Nu, nu! Uite tata. ce dau, fiule! Nu, Tata! Nu! Nu da, tata! Tata, nu da! Ha, ha, ha. Vezi, tu spui acum să nu mai dau. Nu mai dau, băietate, că nu mai dau. Și apoi nici n-aș avea cui să-l mai dau. Drumeții he -he, au plecat din zori, iar zapisul celălalt e pe mâini bune acum. La boierii cârstea și gol. Ne aflăm în București de la începutul veacului al 19. lea Nu departe de vestitul Hanul lui Manuc, se deschideau larg obloanele de fier ale băcăniei lui Kiryamandi. Aici se evise de câteva zile un nou băiat de prăvălie. Ah, Și zi ai putut de acasă? Nu, nu, am plecat că nu mai era de trăit cu Taica. Și <laughs> a inimeri din la câmpuț. Chiar așa? Păi nu e văzut la acestea până a intrat. Ca ea, Mandy, nu e altul în tot Târgu. N-am avut de ales. Nimeni n-a vrut să mai înseama. seama. Ței mă, Lelesule. Ai chef de trâncanele, use aprobări, eh? Nu mai e un pic stătui chiar Mandin. Da, ia, ia, ia, trebuie la treburi. Descărcălezi le ca cușnevică cum să-i, eh? Ce, să crezi că se câștigă un galbei două rânduri de Ne Ții tu, mă, Florea, da, tu du-te la și nu de vorbe pe baiații mei. Vine, am scoară-te, Floriu! Cine ești, măi? Eu o să... lasă-mă, să tu. tu ești, mai da. Ce vă terberba la ceasul ăsta? Eu din noapte și vă spetii toate zilele. Froo, mai Floră, e cam dat de dracu. Ca da ce s-a întâmplat? Ai auzit deja ful de acum, câteva i de la casa boierului altuofi. Da, da, da, poi cum să nu tot târgu au vuit, atâtea de giuvaierele. bine, oameni agii au năvrit acum ce în mbrăfălea stăpânului meu și au început să controboasecă peste tot. E, bă, îisem eu că e ceva necurat în învârtirile lui Chiria Amandi. și au descoperit ceva? Da. Da, toate juvaierurile! În salteaua de paie de pe patul meu. Cum? Am văzut cu ochii mei. Noroc că nu dormisem. Am stat pitit și am văzut tot. Și... Ai venit îndată la mine? ce să fac? E singurul meu prieten de pe aici. Dă-mi un sfat! Dă-mi un sfat! Au venit? Vini! Vedeți preplicilor! Nu vă dăți gloantele în voi! Care va, să zică aici ai fugit hotomane? Asta ăsta ți și de tâlhărie, de bună seamă! Nu-ți fi lăfat cu nimica. Nu, nu, doar că dormeai pe giuva le boierului Antovie! N-am nicio plati pe nicio... Să mergem, să înumărăm chiar acum! Să mergem, capitan. Să mergem! Așa a ajuns Radu să cunoască din anii tinereții povara temniței. Precurseră 24 de luni și el tot mai mucezea în beciurile văcăreștilor împreună cu prietenul său, Florea. Numai că aici la frăție cu alți năpăstuiți ai soartei. Hei! Hei! Hei, mă, tu, Florea! Floreu! Ce te-ai dat așa deoparte, mă? Şş. Mai încet, frate -niță. Basnicul baznicul să uită la noi. Bine, bine, dar unde-i ratul? Că păi sunteți nedespărțiți ca vânătorul și pușca. Taci, taci, ne Radu s-a stricurat acolo, sub șopron, unde țin arnauții paiele. Zice că a descoperit sub paie un Kepeng. Mm. Dar de un s-a vărut acolo, să nu fi pățit ceva. Mm -hmm. uite-l că a părut. Mm -hmm. a, a pândit când pasnicul nu se uita la noi. Mm. Fraților, veste bună. Spune, spune. Cred că am găsit o cale să fugim de aici. Prin deschizătura aceea am coborât dintr-o pivniță veche și adâncă. Și lungă că trece pe subzidul zidul închisorii după socotelile mele. Dacă în fiecare zi intră acolo doi dintre ai noștri și sapă cu deștep într-o săptămână, cred că ieșim la lumină. Ei, hai. Să ne trăiești, Radule. Asta e veste de izbăvire. Că odată ieșiți de aici, ne așteaptă calea codrului și viața haiducească. Vom potrivi lucrurile așa cum trebuie, dar în mare taină. Ei, vorge Eu unul Radu printre voi? Da, eu sunt. Ia mișcă de încoace! C am primit ca să te ducem la capitan. Curaj, Radule, curaj. Să știți că n-am să vă trădez, fraților. Faceți cum v-am spus, chiar dacă eu n-am să mă mai întorc viu. Pleacă-te-n în fața sale, lasă -l. și du-te, că cu el. Am înțeles să Care va să zică, tu ești, Radule, cât paci să nu te mai recunosc. Temnița te-a năsprit, te a făcut bărbat în toată firea. Poate că ați vrea să vă aduc și mulțumire pentru asta. E? Legea s-a rostit atunci unde lege, e da, cu de ce mai să-ți aduc o știre mai bucuroasă. De câteva vreme, ești singurul moștenitor al unei a verburii cele băiete. Aaa, taica? Da, hangiul din Boteș s-a prăpătit de vărsat negru și ți-a lăsat turme de vite și pământuri și li vezi că a fost rugător, mm. săracul. Da Ce să faci tu cu ele așa cum te afli cu picioarele în lanță? Capitane, îți gândul și uite ce zic Îți dau ție și pământuri și turme și livezi Numai scoate-mă de aici Chiar nu vrei să păstrezi nimic? Ba da, hanul de la Răscruce Hanul ăla de răpanat, Da, acolo am copilărit și vreau să iau locul tatei Restul al tău. Mai e ceva, însă. Ah. Să-l slobozești și pe Florea, care a împărțit cu mine greul locnii. Și pe el, Radule, dar nu-mi cere mai mult că bate la ochi. A îi scalești. Ce să-i scălesc? Hai, hârtia de Danie către mine. Oh, capitane, prea te pripești. Întâi să vedem porunca de slobozenii semnată de agă și pe urmă te îmbogățesc. Peste câteva luni, hanul de pe Valea Mare a Dâmboviței părea într-o necontenită sărbătoare. Se întorsese feciorul lui Anghel. Casa se umpluse de argați, vinul și bucatele atrăgeau tot mai mulți drumeți. Bucuroși de oaspeți, angiule! Rălțimele lor, cârstea și golea! Trăi în sovedel și pe asta! Radul Anghel, strașnic, la fel ca tatăl. Da. Au zisem noi că pe-aici se petrece o minune, dar nu ne venea să credem urechilor. A, a. Și uite că ai anul ca pe vreme, Poate că o să punem la cale și cu tine oarecare câștiguri, da, Radule. Da, da. Că doar noi suntem stăpâni acestor locuri. Da, bă, cum altfel, voierilor? o să fie însă de masă. Veniți la drum lung. Da, da, de la București. Am făcut în voială mare de păduri ne întoarcem pe o grămadă de bănet? 30 de pungi cu galbeni. Atunci vom cinsti și alte masuri. Da! Să vă fie de bine. Da, ah. Să dea de sus. Da. Da, da, văd că ai tocmit o mulțime de slujitori. Da, toți patru, unu și unu. Oameni de nădejde. Florea, ghiță, mitul... Dobre! Ți-ai luat străji și zdravene? Te pe semne și tu de tâlhari, care tot mai mulți. Baza bună! Da, și noi ne-am grijit de pasmici. Da? Și e, cam câți? Trei! Un până în dinți. Prea bine, băieților. Acum puteți fi fără grijă. Da să poruncesc la bucătărie o masă împărătează! Grăbește-te, hangiule, grăbește-te, că se lasă noaptea! Iar s-a pornit copia. Da, parcă ne urmărește. Taci, pasere blestemată! Bă, Bă! Lupi în așa! Stați cu tu pe trăgaci! Nu v-am plătit no. să ne trageți la soc! Hai! Hai! Că cu ajută, la conac! <gri> <gri> <gri> <gri> hai! Hai! Hai! <gri> hai! Hai! Hai! <gri> Da, ah, boierilor, unde vă sunt străjele? Au luat-o la sănătoasă, ați rămas doar voi doi și cu pângele voastre pline cu galben. Aruncați-le pe plaiul ăsta, de la cetatea Târgoviști, de la Voinești, s-a sfârșit cu domnia voastră. Iar tot ce-am luat de la al de voi se va întoarce la sărmanii pe care i-ați paciocorit. Așa s-a ridicat haiducul Oradului angel și a început să curețe reghina de pe plaiurile dâmbovițene. Nimeni nu-i știa sălașul sau numele, nimeni nu ghicea în care ceas al serii și în care drum de codru se va ivi cu ceata lui. Și totuși, într-o zi când își vedea liniștit de treburile de hangiu, Ia să mai umple mult celele oameni buni și să mai o odată că, prin pădurile astea, nu știi când îți zâmbește cu mătra cu coasa. Așa e, așa e, toarnă-i prijmare, da, bai n mai de teme niște cărăuși de stânjări. Să se teamă boierii, că lor le țin calea haiducii. Păi să închinăm și pentru haiduci, oameni buni. Că fac bine oamenilor sărmani. A, atunci să fii într-o sănătatea lor. A, da. sănătatea lor. Da, văd că numai osterii se ridicați în slăb pe haiduci. De parcă v-au pământul. Păi, pe semne hangiului că ți s-au cu binele. Ce a, pasă hangiului cu zrahorii pe care are în jurul lui? Fiecare coale lui. Da, ia gustați, ia gustați-o de și din vinul ăsta și să-mi spuneți cum vă place. Luați! Aaa, înțeleaptă Radule, Radule, te caută cineva? Cine, Florea? Că nu l așteptăm pe nimeni. ce n-aș da să mă caute și pe mine asemenea mândrețe de fata. Radule! Dar, dar de unde ți ai cunoscut fata? Nu mă recunoști? Stana, Acum te recunoscui, după râs. După râs? Râdeam atât de puțin pe atunci. De unde vii, fata? Din lume, Radule. După ce ai plecat tu de aici... N-am mai răbdat nici eu. Dar cum mă întorsei mă întorsei fiindcă auzii de tine. Ce ai auzit de mine? Ceva ce numai eu puteam bănui, Radule. Înțelegi? De să spun, nu, nu prea. Am cumpănit faptele. M-am gândit mult și... Am înțeles că haiducul care stăpânește de la o vreme drumurile astea nu poți fi decât tu cu nici pe care i-ai pripășit la Han. Spune că nu-i adevărat, Radule. Vezi? Nu poți tăgădui. Și mă bucur, Radule. Mă bucur că pedepsești răul de pe lume. Atunci. Atunci să mă bucur și eu, să nu dos. Că locul ăsta va fi să lași calci pentru tine. Că eu... Se-am dus dorul, fată, să știe. Veni toamna și la hanul de sub dealul Boteștilor, pe Valea Mare se încinsă o nuntă de pomile. Iar Mireasa era prea frumoasa stana aleasă lui Radu. Iată că de cum a început să piargă vinul în butoaie, gădu un clococ și sângele lui Radu. A mai rar. Să fiți fericiți în Surățeie, iar la adu, să jucăm și la bote. Bratilor! Bratilor! Bratilor, unde ești? Aici. aici! Aici! Fugiți care încotro! Cine scapă merge la locul știut. Aici nu ne putem lupta cu el. Bătărași, nu-l scăpam din uci pe randiu! Ia-le căbederea aiai ducilor! Stau-ți după el! Dă-te prins, fratule, că te-a părăsit norocul! lui Angel a fost prins și dus legat și la târgoviști. Iar peste câteva zile a fost scos în vechea curte domnească pentru a-și primi pedeapsa în văzul întregului târg. De Radule, postul mi-a dat mie să pun capăt și haiducii tale și de decât atunci și nu te pot face scăpat. Bă, tu ai fost norocul vieții mele și zău că-mi pare rău că te pierd. Ești singurul netrebnic care i-am făcut bine fără să vreau. Tare aș vrea să știu cum de mai dibuit. Să spune și asta, dar numai când oi fi sigur că ți-ai rămas bun de la cei vii. Da, Uita că sosește așteptatul trimis al Domnului. Auzim judecata înalțatului. Noi, domnitorul țării românești, poruncim din cetatea de scauna Bucureștilor Că v lui estemat lui radului Angel, vinovat de atâtea nelegirii împotriva guerilor, să-i sereteze capul. De mai Radule, după cum vezi, nu se mai poate face nimic. Acum, poți cel mult să-ți îndeplinesc ultima dorință, ca oricare, sunt dit la moarte. Adevărat? Adevărat? Ne. Care-ți dorința din urmă? Să mai văd o dată murgul, capitanie. Mm. Să mai fac o roată călare prin curtea cetății. O dorință de a oștean. Dar unde-te, calu? La Han, în Aducerea lui va cere timp. Asta-mi e ultima dorință. Mm? Da, ți am făgăduit. În sfârșit, așa să fie. Iată-ți Dacă știam că atât de falnic, nu mai și-o clipă să-l aduc. Dacă-ți place, al tău să fie după moartea mea. Dar acum să-l mai încalic și eu odată. dată. Deci mi pe o să furie! Așa, hai, și tropotește. S-arăs la bătrâneții ce-i plătit la tinereții. Sunt un bar că Care peste zidul curții domnești? Aș fi nici apunul! Ce-a mai folbat așa nemernicilor? Spării după el! După el! A, a, cum se mai ajungem, stăpâne? ai intrat în cotaș Dași, nu mai pierde timpul! Da-ți Auziți, au și început să urle lupii a, În curând ne face frați cu ei și o începe să urlăm și noi Da, da, grea iarnă pentru ca De când nu ne dibuisere și trăiam la Han da, Han nu-i păzit, au zi și noapte Cum să fi simțit în standa de potere? Vai de biata fata, doar o zi a fost mireasă Dar de atunci e nevasta mea Vai de aceea care vor face vreun rău Aici în bârlogul ăsta nu poți aduc erabile. Că nu-i viață pentru o femeie da, da, așa e. Dar trebuie să petrecem iarnă aici. Să ne adunăm iarăși și la primăvară. Auzi cucuveaua? Nu, nu, nu. Nu, e Pietre, Ne dă semn că trimite pe cineva încoace. Când aduc pe moștoare, ai însbutit să stea de vorbă cu Stan. E adevărat? E adevărat, moștoare? Spune-mi cum arată. Frumoasă, Radură. Și a frigă ca o adevărată hangeță. Ce vorbă ți-a trimis pentru mine? Una singură. Să vă vedeți în noaptea asta la primul cântat al cucoșilor. În noaptea asta? Da, da. Unde? În păduri, La crucii cu coalii. Păi da? nu mai e mult până atunci. Da. Du-te și spune-i că am să vină. Da, mă duc. Radule! Lasă că știu eu ce fac. Cunosc pădurea mai bine decât tine. Și simt de departe când dobântuie fiarele. și-o tocmai locul ăsta. Ah. Uite și luna, parcă s-a pregătit anume pentru revederea noastră și luminează ca într-un vis. Întăiul ah. cântat al cocoșilor s-a tuia aproape. iat to, E învăluită în lumină. În straiul ei de mireasă. Stana! <laughs> nu mă așteptam ca vălul ăsta să fie atât de înșelător. Bun venit, Radule! Nu, no, nu, no, nu, no, nu te uita în jur. Am venit singur. Ce-ai făcut cu Stana, călosule? Ceram dator un răspuns, Radule, și am venit să ți-l Nu te-am întrebat nimic. Mă da, Ai vrut să știi cum te-am descoperit. Nimic mai lesne. Stana mi te dat pe mână. Cum? Stana? Da, hai duc încrezător. Stana a vrut să ajungă cât mai repede stăpâna Hanului și cum nu voia să împartă cu tine viața neliniștită haiducilor, a Haiducilor, s-a grăbit să mă bestească de cum a ajuns nevasta ta legiuită. Stana, ia. Cum poate răbda pământul atâta mărșărie? Iar tu stai, stai, stai, pui de năpârca! pâncare, stai, stai radu, luate vizoarele, aș mai avea o vorbă, n-am venit așa de florile mărului, voi am să fac un târzi, stai, mă, stai, nu trage! Nu! Nu! Pus de amărăciune, radul lui Anghel nu s-a mai întors la ai săi, de-atunci nimeni nu l-a mai văzut. Dar cântecul despre faptele sale cutezătoare s-a răspândit pe toate plaiurile dâmbovițene, păstrându-și nestinse ecourile. Nu mi-de poate scăpa, dar m-am